מזמור הללו הללויה. כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נווה תהילה. בונה ירושלים, אדוני, נדחי ישראל יכנס. הרופל לשבורי לב ומכבש לעצבותם. מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. גדול אדוננו ורב כוח, לתבונתו אין מספר. מעודד ענבים, אדוני, משפיל רשעים עדי ארץ. ענו לאדוני בתודה, זמרו לאלוהינו בחינור. המכסה שמיים בעבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר. נותן לבהמה לחמה, לבני עורב אשר יקראו. לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה. רוצה אדוני את יראב, את המייחלים לחסדו. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון. כי חיזק בריחי שעריך, ברח בנייך בקרבך. הסם גבולך שלום, חלב חיתים יסביאך. השולח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו. הנותן שלג כצמר, כפור כאפר יפזר. משליך קרחו חפיתים, לפני קרתו מי יעמוד. ישלח דברו וימסם, ישב רוחו, יזלו מים. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום. הללויה.